E nuk të kullaha haka të kate Ola të mëtun në illa u antën muslimon Falemdrimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Gjellësha në mu Kryuësit ton dhe kryuësit të gjësis Sënduesit kësaj bote dhe botës tjetër Më shiruesit dhe më shirëpërsi Allahun e falenderojmë për çdo mirësi dhuntij që na ka dhënë. Dhe i lutemi atij që të na i rujë këto mirësi dhe na bëje prej falendëruesve, prej adhuruesve, prej njohësve, prej përkujtuesve të tij. I lutemi Allahun xheleshanu Nëse kemi devijuar nga rruga e drejt, Allahu gjelesha në hu nga u zën, nga që vetëm për ti vjen u zën. A të cilin aje u zën në rrugën, në drejt nuk ka kush e devijon për kësaj rrugë. A të cilin aje lën në humbje, apo vetë ka zhjetë të jetë në humbje, për shkak se është sjaruar e vërtetën nga e pavërtetat, e drejta nga e shtremta, e bardha nga e zezat, Gjëshka është e qarë, gjëshka është argumentume, në gjësi egzistojnë miliona, miljarë dhe argumente që vërtetojnë kryusin e gjësis. Në vetë kryimin e njëriu, si që njëme përsusur, e përsosur, egzistojnë miliona dhe miljarë dhe argumente që vërtetojnë nësa ajo është kryes, e përsosur nga Allahu që nëshanë njëriu, më hëndë të gjitha këto argumente, zjedh ekshin e ti, nekshin e ti, zjedh humbjen, pra a i ka zjedhur humbjen, dhe nuk ka ku shëvëzën përveç Allahu gjëllësha nuk hum. Dëshmojmë me bindje të plosë se nuk ka zotë tjetër me merit, që meriton të adhuruat përveç Allahu një të vetën pashëshë. Dhe dëshmojmë se Muhammedi salallahu alihi vësallem është robë dhe i dërguar i ti, Salallahu alihi wasallam Për të cilin dërgëm salavate dhe salame nga zemra Për atë kërjes të dashur, të ndershme dhe të moraxhme Bi atë mësues të njërzis, në bivullën e gjithë pengamberve Mohamedin, birin e abdullahu dhe robin e allahu Salallahu alihi wasallam Bi familjen e ti të ndershme dhe të pasën Bi shokët e ti të sinkjer dhe besnikë si dhe bitë gjitha ta të cilet mundohen, ta trasejnë, ta ndjekin rukën e ti, dheri në ditën e gjikimit. <coughs> të ndëruar vlezër gjëmat, tash, him në temën, në të cilën kemi përcaktuar, por, por, si ilustrim desha me tregu, nga qërkoha e namazit të drekës, me firin e zonit ka hinë në orën dill dhjetë e katërdhjet e tre, duke falur, sunetin, nebe, dhe duke bo hirin e hudbes, është bënë kjo kohë që hajtë bënë, e masëndimës bon, dalë e masëndi mos në fajcimit se bënë i hodja. Unë tash, hinë në hudbe, pra, koha është, ajo është ka është, e në vinë keshë diku që i vjenë shumë ma heret, e është në mpund, por dhëtë mundohem së rishë mos jemi zjator. Tema e kësa i hudbe është për muaj në të cilin kjendimi në tash, një muaj i dashur i pengamerit alis salam, një muaj i allau, një muaj i cili është në mes të muaj të regjep dhe para hyrje së muaj të Ramazan. E të cilin muaj Njerzit bien në gaflet, bien në në një gjendje në të cilën e kanë kaluaj muajin Reghep kanë ndjeru disa ditë vjen muaji Ramazanit, thej dorën thonë aman si do ta gjërojë gjithë kësaj, janë bien në bien në gaflet në muajin Shaban. Po pra, temën e kemi titulluar muaji Shaban, emri vlera dhe përgatitja për Ramazan. Pse quhet ki muaj Shaban? Pra fillon, pse e ka emrin Shaban pse quhet? Të ndeshën dhejëvër. Muaj Shaban është muaj i tët i kalendarit i gjyë, që të dhëtë muaj i Ramazan është muaj i no, në, si pas kalendarit i gjyë, jo këtë kalendarit që e ki minësën. Dhe vjen, vjen mes muaj të regjep dhe muaj të bekuar të Ramazan. Djetarët kanë përmendur të disa arsie pse ki muaj quhet muaj Shaban. Si pas disa djetarve kje mërvjen nga fjale Arabe Shabe që du të thotë shpërndarje, sepse Arabe në këtë muaj shpërndaheshin për të kërkuar uj. Si pas të tjerve fiset shpërndaheshin në përshpela dhe në për vendbanime prandaj edhe hështjuitur Shabanë si pas një mendimi që jetër që shaban sepse ndanë dhe qëndronë në mesë rëgjepit dhe Ramazanit. Pra edhe emri këti muaj të regonë se ajo është muaj kalimi, muaj ndarje, muaj përgatitje për muajn e Ramazanit. Mirë po patkesishë si që përmeda edhe në hitbëf, Në hirje, muaj i Shabanit është ndrishe edhe muaj i neglizhuar nga njerëzit, pra muaj në të cilën njerëzit bjen në gaplet neglizhens. Usame bin Zajdi, radi Allahu anhu, e pyëti të dërguarin e Allahu salallahu aleyhi vësallem dhe i tha, o i dërguari Allahu, nuk të kam parë të agjeroshnë dhe një muaj kjetër aqshumë sa në muaj në Shabanit. Po, pe nga meri sallallahu alihi vësallamu përgjith, kjo është një muaj që njërzit e anashkalojnë, sepse vjen mesër e gjepit dhe Ramazanit. Në këtë muaj ngriten veprat të këzoti botëve dhe unë dua që veprat e mija të ngrihen duke qenë agjeruës. Pra, nga këtu kemi disa mësime për të marë. Dhe këta mësime me të vërtet janë mësime të mëdha. Në një, njerzit janë të zonë me Rexhebin, pastaj presin Ramazanin, ndërsa Shabanin bëtet nën hije. Por për Krishtin bateti në kohë të neglizencës është më i dashur tek Allahu xhellahu nuhu e neve në ders po është në kursi fullëm për dashurin dhe si ta arim dashurin knajtësin e Allahu Gjeleshanu, e thamë knajtësia dhe dashuria Allahu ta rrien në përmes veprave punve vullnetare e jo në përmes urdhnave që i ka dhon Allahu Gjeleshanu. Andaj agjerimin e mojnë Shaban është një agjerim vullnetarë këtë cilin e knajqë Allahun Gjeleshanu si është agjerimi i profetit për nga merit a.s. gjatë muajt Shaban. Të agjeron të ndë një muajt më shumë se sa, pra, fotë ajshja radi Allah nëha, nuk e kam par të dërguarin sallallahu a.s. të agjeron të ndë një muajt më shumë se sa, në muajt Shaban. Nuk e kam par kur të dërguarin e Allahut se ka agjeruar një muaj komplet përveç se në muajnë Ramazan. Pra, nga kia ditë nënkutëm, në që komplet muajnë ka gjëruar vetë muajnë Ramazan, dërsa nuk ka gjëruar dhe një muajnë tjetër më shumë se sa në muajnë Shaban. Dërsa në një transmitim tjetër thuet se e a gjëron të shumicën e muajnë Shaban. Dhe kjo në më sonë se, Shabani është muaj stërvitje, kalitje për agjerim. Kush nuk e stërvit, kalit veten në Shaban, do të këtë vështirë në muaj Ramazan. Pastaj, ki muaj është muaj në gritje së sevapëve, të dashur vledhër. Shabani është muaj në të cilën gritën veprat vjetore të kallahu gjelesha në hu. E për nga meri, alis sëlam në adithin të cilën e ceka më larë tha, unë në dëshiroj që veprat e mija të ngritën të kalohu e unë të jem agjerushëm. Pra duke qenë agjerushëm, duke qenë ma gjerim me sinceritet dhe me përgushtim. Pra, pra ndaj pitje për se si cilin prej neshë shfarë dhe pra për ngrien nga unë nga ne, nga un, tek Allahu gjëllëshanuhu në këtë muajtën. Shabani është ur drejtë Ramazani, shembul të shumë i bukur. Djetarët e herë shumë kanë thonë, regjepi është muaj i mbjëdës, pra kur e mbjëllë farën. Shabani është muaj i ujtjes, kur e ujtë atë farën. Ndërsa Ramazani është muaj i korë, jes, kur e korë, kur e vjellë atë atë farën të cilën e ke mjëllë. Andaj, aj që nuk mjëllë në Recep, nuk ujit në Shaban, si me ndonë të kore në Ramazan. Dhe njën gjënë që duhet të kemi kujtesnë nga që ju jini gjdo dit me këta mjetet e informimit dhe në dëgjoni dhe shqqoni dhe mesi kur bohën e dhe risi në këtë muaj. E si domas, si domas, ga vlezërit e tonë, të cilët i madhrojnë natët e mlaja shumë dhe i, i kalujnë dhe kufit. Edhe ki muaj ka në mes të këti muaj ka një natë të madhe, cila një e cilë nata e beratë. Dhe me një hadith, për nga meli Alisan vështot që në këtë natë pikrish, në gjismën e muajt Shaban, ngriten dhe pra tunë, Mirë po, nuk ka një ibadet të cilën duhet të apajmë dhe të veqëmë në këtë natë. Si që pëjnë dhe të bojnë dhe pëjnë ibadet e të ndryshme, vetëm në këtë natë pasaj asë një gja ma pasë. E islami unë nuk ka ardhësh me natët të caktume, me ditë të caktume, si që është dita e gjëmanë fatkesisht, ku ma mbasë sa i ditë e ma ne deri gjëmanë kjetër mirë pashë. Pra, ka rrisitë të, të cilët bëhen në këtë muaj. <coughs> nuk lejohet pra festimi i natës së mes me të shabanit, nuk ka festime, adhurime, nuk ka adithë të sak përveqimin e saj me adhurim posaqme. Adhurimi i lejoat vetëm për ata që ka tradit të i badetit pa besuar se vetëm në nata të veçanta si që është nata e beratit, une të falem dhe më pas jo. Feja jonë bazohet në sunetet të sakta, në argumentet të sakta, jonë në risin. Dhe të dëshur vlezër në fund, mesajji që janë djerim nga gjithë kjo që u tha. Shabani është koha që të ashtoj ma gjerimin vullnetarë. Tokom bezojm ditët e mbetura të Ramazanit, nëse na ka ngelë ndonjë ditë me arsye. Të lexojmë më shumë Kur'anin, nga që na vjen më shumë i Kur'anit, më i Ramazanit. Nëse se dimë ta mësojmë dhe ka shumë mjete dhe shumë mendje, vetëm pitja është a don njeriu. Të japim sa më shumë sadaka, nga që sadakaja të afrohet tek Allahu xheleshan. Dhe të pastrojmë zemrat nga armiqësit që kemi, nga që armicit e kësa i bote, vetëm në alargojnë dhe në përqajnë. Dhe në fund të i lutëm i Allahu gjeleshanu me lutin, o Allah në beko në muajnë Shaban. O Allah në i prano vepra tona. O Allah në i falë gabime dhe leshime tona. Dhe në mund sot a arim muajnë e Ramazani të përgatitur, të kalitur, me iman të forë dhe me zemrat të pasra. Zotin i dashur pastroj vepra tona, fjale tona, gariat, nga si fajësit, zoti i një dashur në largon nga kufri, nga një faku, zoti i një dashur në largo nga cilësi të këqia të cilët nuk duen të jenë prezente të kasë një besimtati. Zoti i një dashur, i lutemi madristën dhe nga mund sot të bajnë vetëm asive e pra me të cilët jeti i kënashur me ne, dhe në largo nga ato vepra me të cilët hidhrohesh ti ashtu siçi ke larguar lindjen nga perëndimi. Zoti ynë i dashur, i lutemi madhriston de të gjithë të smurët on, të cilët gjenden në spitale apo në shtëpi, ja Zoti i dashur shëroj. Të vdekurit on, të cilët kanë ardhur tek ti me iman Zoti i dashur mëshiroj. Falja u gabimet, pranoja të mirat Boloja të metat zgjëroi ia varret, ndriçoi ia varret e tyre, ya Rabbel Alamin. Zoti i dashur i lutemi madhristënde, rrinin ton, to cilat janë pasardësit ton, dhe to cilat janë ardhmëria e fesë tonë dhe tonës, Zoti i dashur në Islam u dhoi. Në Islam forçoj. Fëmi ton, to cilat janë drejta si veton në frymën Islame do kuj ya Rabbel Alamin. Zotin i dashër i lutemi madristan dhe kur të dalim nga kjo botë, në mund sot të dalim në fjale La Ilaha, Allah, Muhammadur, Resulullah, dhe kjo të jetë fjale e fundi e dal nga goja tona. Amin, amin, amin, e kuli kauli hedha, vëstakfirullah e di, uolekum, vëstakfirullah festah, e di, uolekum, elain na ahsen el kelami, uolegan i dham kelamullahi melikil kadiril azizil alam kema qala allahu tebarek ve teala fi ashrafi l-kelam ve iza kuriya l-kur'anun fa istamiyule ve ansidu leallekum turhamun e'udhu billahi min ash shaytanirracim bismillahirrahmanirrahim inna d-dine inda allahil islam Do të dashëm vjesën në këtë pjesë të hutës ditë nis rrim të vogël. Mahjë me atçkan çka onj dukën dhudur dhe me lajmrimin tim të cilën e kam bë për shkak të mungesës të arkatarit dhe për shkak ë mos dëshirës prezencës në për e, në, në për mbledhje që kemi thier për 10 vite më radhë neve yemi ditëruar të bëjmë çmos dhe të bëjmë shkatsmos për të informuar antarë që mos i ju juemi në hak ka shkojnë sadakat e tyre. Dhe ngajoj shka kimi pa dhe kur bajn krahasimet me vitin e kaluar dhe ngajoj shka është ndëjuar këtu dhe është kes kuptuar në vend se të arrijte angazhimin ton, në vend se atë, e, të arrijte vullnetin ton, në vend se të arrijte at dhënat tona për në rrugën e lau Gjereshanu, kjo kanë dhërë e kundar ta, dhe kjo është për të habithur. Besunit të ndeshëm vezët deri në decembar të dimi e njësët e pesës, ata kesh, edhe përse kanë qenë vogër, kanë qenë t'ikun 33-35, është përgjismuar në e kullin për kesh, se ato në bonk janë të regu. Po ato kesh janë përgjismuar, besunit i fundit është 15, i fundit të 15 imitata 23, i fundit � i 15, i fundit. Shkendu mënë, këta njërës, subhanallah, në vend se të sujnë, elhamdulillah, që në vitin diminisë, besë kemi dalë partë plus, po duhet me një logitë kjetër të i marës endet. Nëse ke pa 5.000, 6.000, ka kjenë plus, diminisë të gjashta, duhet të të shkojë automatikisht me endja, se nëse vazhdojnë që shumë, se ta është, krejtë himjet, kalimimi e 300 për januar, deri ta ësht A daljet janë 2700, edhe ti me një herë bërë në një matematikë, për tre mujë dit e kjetë në bilët gjaminë. Mësë me ndodhe, a, po pas kanë pare këto, që që shumë me ndodhe, me këtë lëgjimë, pas kanë pare, ta shumë mirë ko ka puna, a mo, për tre mujë, nëse vazhbanë shumë bilët, se në merët piqatine që kekon plus, vijën të këto që je shumë minus, të, dimi, të një mje kusur e rëminë, edhe mo, mbas tre mujë për të mirë Da me dhonë, nuk dohet me këtë logjikë funksionajmë. E ka pas jemi logjikën e teknologjisë. Bonë e një logari, mere dikitroni, mere shto telefonë, bonë e një logari dhe shije, si ka qenë, sa ka minë, sa ka ndalë dhe shije, masandim basre muja, kje gjëmi. Dhej, nuk dohet i marim se ndër të shumë. Në vend, në vend se të lejmë rohën antar, tri këtë lërgohën edhe ato që kanë qenë kë anë ndodhën në në besimin tonë në në imanin ton subhanallahu elazim dhe kjo është për çajt po shaa allahun e ne më smiri sërish e them do ta kuptojm kot mangsëi do ta kuptojm kot problem nëse ndodhën që ta hubim xhamin se zakonisht njeriu negligent e kupton vlerën e nisendit kur e hubon atë Ather thot s'kan ku me shku. Ather ku shkon atje s'ka vend. S'ka ku me parku, jo strathët, jo ajo kjo, masa di thosht ka u boll. E pa ten dor, ta mor Allahu plus dënimin vet. Pra, vjen një gjë tjetër. Ati tash risi, i kam gji doli do fleta, edhe shqip, edhe ai që s'më lloj shqip gjermanisht. Jam mundu me nat, me send, dhe ka disa rregulla sidomos te xhamisë. Ë, rregulla se çdo shtëpi ka rregullore. Edhe xhamia ka rregullore, brenda xhamisë ka rregulloren e përgjithshme me nene, sa i përket eh uh, prezencës hojës atë kot në salon tani nëse sa antar, a kupton, ka probleme. Mirë, po e kemi për qendrimi. Rregullori po, apo rregullat e xhamisë. Vë duhet, do kushti të thojë, jo ve shaktësi e krihen ose ti shoh edhe a pat. Ka rregulla të ndërshëm dhe zonë që lidhen me xhamin, ka rregulla që lidhen me namazin, andaj lexoni me kujdes çikën edhe në internet dhe pambani atin atin e rregulloreve. Se shkakton prishjen e namazit ton, shkakton problemet në në në shëndetin ton, nëse nuk i përmbahemi rregullore. E ati janë bukur shkruajm edhe shqip edhe gjermanisht, andaj ka dilni, korhini, ndalu pak Di minuta, tre minuta, ti në Facebookri me orë tëra Di minuta, lezajat e regula Dhe përmbaju, ali shedhë në najsinë Allah Edhe nuk dhe të bashkë probleme në një shëqëri në një vend Ku adhërohet Allahu Gjëleshan Elhamdulillah, hamdën këthiren, këma amër Wa ashkuruhu ta'ala, wa hua lëdhiwa Dhe al mëzik dhe limen, shakar i ba dhe Allah Ittekullat ta'ala, fima amër, wa anteku amma, anku në havo dhe dhe واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه لذا سولا عصوا واعلموا ان الله تعالى امركم بعمل عميم فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم ولا ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Ribad Allah, inna Allah yëmur bil al-azdi, wal-ir-sani, waita'i bil-kurb'a, wiyanha'i, wiyanha'i l-fakshari, wal-munkari, wal-bani, jajidhukum l-a'llakum tabakkaroon, wakimu sara'i, yuchirinak, kudriki tukur. Allahu asbar, Allahu asbar, Allahu asbar, Allahu asbar. Nalwa l-la ilahe <tune> illa Allah, uishheru allahe illa Allah Ashra anna Muhammeden Rasulullah, uishheru anna Muhammeden Rasulullah Hayyala s-salati hayyala s-salat, hayyala f-laahi hayyala al-felah Qad qaamedi s-salatu qad qaamedi s-salat Allahu ajar, Allahu ajar, Allahu ajar, la ilahe illa Allah Lëtsoni safet, reguloni, mosëtrinin shprastir me safet, musht një mirë safet, ala nuk shqishanë safet pa plëtësume. Reguloni njërë, një në tjetë i një pak, për të shpallë, një njërë, një një gjithë. Esnje dhe pak. Pak, që safin e fundi të nëzone, pak, kini vend këtu. Paj. Allahu akbar! Elhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahman r-Rahim Maliki yawmi d-deen Iyaka n'abudu, Iyaka n'asta'in Ihdina s-sirata al-mustakim Sirata al-lazina n'amta alayhim Dhe ratena ne emergency, he i him Freminu zat andres Zesot, ver refin 하� hittai tren ki se t'fagin shafte innaj alam ykrat لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۖ حَوَالَكَ الْكَرِيمِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ وَانْتَكُمْ الله هو انكر الله هو انكر الله هو انتظر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 Nibaa zulzilat elërdu zilzalëha Wa akhrajat elërdu eshqalëha Wa qala l'insan malëha Yawmeidhin tuhadif ahbarëha Bi an rabbaka uqalëha يَوْمَ يَسْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللهُ أَكْبَر اللهم إلي من حميدا الله هو الله هو اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر, الله أكبر. Insilb-sa! Madhu mulия l-qlara! Sunoso! As-salamu alaykum wa rahmatullahi As-salamu alaykum wa rahmatullahi